— Ой, майла верещав тенор-продавця масла і немов дражнячись із ним, як папуга своєтовк рознощик цукерків. — Каперле, каперле. таця на голові в нього ані струснеться. Висіли в ятках баранячі туші з синіми жилами, з білим застиглим салом і з роями мух над ними. З чорної кузні нісся пакельний стукіт і виповняв повітря, шкварчали. Пищали і синім чадом курилися смачні шашлики отут під голим небом біля фонтанів, шмигали під руки стиглою морвою малі тарчата й цвірінькали, мов горобці, пшкенду, пшкендут. Всі руки залиті в них соком, як кров'ю. На зеленому сіні із горових полонин із запашними квітками лежали старі татари у білих чалмах і ждали купців. Запах свіжої кави мішався із запахом часнику, бряжчали філіжанки. Раптом вітер зняв хмару пилу, яка закрила все. Все щезло. По тому, як із туману почали випливати поважні мули в зелених чалмах і в довгих халатах, що сунулись тихо по хідниках, а там цілі гори черещень і абрикосів, помідорів і цибулі, сліпили очі мідні коновки, Довгі, як сурми, на плечах суворих сільських татар, що грубим сердитим голосом немов дрова рубали, хвалили своє молоко «Вар, сюд, вар!» Дзюрчали десятки фонтанів, лящали та щебетали всілякі птахи у клітках попід підпіддащам, свистів стругом бондар, що тут у чорній печері повній ліщини і запаху лісу робив обручі. Вихилявсь за кожним разом із крамниці і купав на сонці свою білу бороду червоний фез, сохли вздовж стін великі вила і наставляли засмалені кінці, мов, волячі роги, арабські літери повзли по вивісках неначе павучі ноги, з вулиці не своїм голосом кликано спраглих по лимонад «Ой, бузли, пек, татли!» і простягались у той бік руки. З вікон кав'ярень стирчали, як ліс, цибухи, і струмки синього диму повзли, як змії. Громадський делял, оповісник, зарішений весь дукачами на продаж, намагався усіх перекричати. Блищала на сонці черепиця дахів, світились вікна в мечетях, пашів нагрітий камінь, горіли, як маки фези, кричали птахи і продавці». Дзвенів метал по кузнях, безперестанку дзьорчала вода, запирав віддих у грудях запах шкури, кави та часнику, брязчала посуда, шкварчав шашлик, душив усіх пил, і в цьому пеклі життя, у цьому хаосі фарб, ліній, пахощів, згуків, у сій неможливій тісноті проскакував часом зайнявши всю вулицю новий фаетон під білим парасолем з елегантними європейцями, як щось чуже негармонійне, і зникав за хмарою пилу. А вгорі над тим бурхливим морем із високих білих мінаретів серед блакитного неба лунав протяглий, жалібний спів муетзинів «Прийдіть, достойні, на поклін Богу, прийдіть, порятунок, немає Бога, опріч Бога». І Махомед, його пророк.